Isabela Vasiliu Scraba, Mircea Iliade și teroarea istoriei. Moto Acum istoria terorizează pur și simplu pentru că tragediile provocate de ea nu-și mai găsesc justificarea și absolvirea. Mircea Iliade, 14 martie 1944, în Jurnalul Portughez. Dacă regimul de la București poartă un stigmat, este acela de a fi fost instaurat de armata sovietică de ocupație, fără legimitate și fără vreun acord, oricât de minim al poporului român. Toată lumea știe cum au fost falsificate alegerile de după război. Virgilie Runca, în volumul din potrivă, București, 1994 Teroarea istoriei de care scria Mircea Eliade a fost înțeleasă cu justețe de exilatul Ion Varlam. Fostul deținut arestat de -o comuniști pe la vreo 15 ani în calitatea sa de nepot al generalului Radu Rosetti. Observând cât de obsesiv este repetată în mass media oficială sintagma asumării trecutului, a scris pe 21 decembrie 2015 că trecutul României, care s-a încheiat odată cu prăbușirea comunismului, nu le aparține românilor. Ei au fost prizonierii sistemului politic, care a fost expresia crimei organizate. Românii nu pot, prin urmare, în niciun chip, să-și asume acest trecut. Citat din Iorn Varlam Asemenea, precizări orau cât se poate de necesare, întrucât asumarea trecutului a tot fost calul de bătaie a brucanienilor, adică acelor grupați după împușcarea ceaușeștilor în jurul stalinistului Silviu Brucan, fondator al grupului de dialog social. Perfect de acord cu părirea filozofului Petre Tzuțea, după care o națiune este mare prin creatorii ei de geniu, tânărul Mircea Eliade ar fi vrut să-și adună o parte din multele sale texte răspândite prin reviste, într-un volum care să preia titlul articolului din 1935, România în eternitate. Aici el înfățeșase, cu un strop de ironie, cele două planuri ale timpului istoric, planul eternității valorilor culturale și palierul temporal pe care se exercită teroarea istoriei. Încă din toamna anului 1934, suplinitorul profesorului Naionescu, observase că o națiune, mare sau mică, înfrântă sau biruitoare, ajunge la nemurire prin ce se gândește, se descoperă și se creează între hotarile ei. În textul din 1935, evidențiase discrepanța dintre planul eternității și istoria de zi cu zi prin două aspecte. Pe de o parte, nemurirea unei națiuni printr-un creator de geniu, cum a fost Kierkegaard pentru danez. pe de alta, politica de eternizare a României, prin cea mai nedreaptă judecată asupra românilor, împrăștiată de neprietenii noștri în interbelic și încă mult mai eficient după 1990, datorită progresului științei manipulării creierilor. Pe la începutul articolului România în eternitate, Mircea Eliade a menționat opinia profesor Naionescu, după care singura datorie a unui stat este de a îngădui și a ajuta pe orice om să creeze. Desigur, creatorul școlii trăieriste, unica școală de filozofie românească atestată nu prin vorbe goale, precum trâmbițata școală de la păltimiș negată de Noica, ci prin ce au gândit și au creat reprezentanții ei, se referea la un stat liber, nu la România de după Ialta, în care comunismul a fost instaurat de armata sovietică de ocupație fără acordul poporului român, conform Virgilie Runcă. Exilatul critic mai scrisese în textul Schimbare la fața lui Tudor Vianu, cuprinsă în volumul intitulat Românește, despre ocupația străină reprezentată de regimul comunist a Anei Pauker, în care România a devenit o guvernie penitenciară. În articolul Diplomația ca formă de eșec, publicat în ziua din iulie 2007, Radu Portocală observase că diplomația română nu mai există de 60 de ani de când Ana Paulcher a preluat portofoliul afacerilor externe. Și în opinia politologului Ion Varlam, România comunistă a fost o falsă Românie a celor ce înfăptuiau la fața locului proiectul politic al unui alt stat citat din Ion Varlam, Pseudoromânia, Conspirarea de Conspirării, București 2004. La 4 iulie 1990, odată cu publicarea academicianului Nichifor Crainic în două volume de poezie alese, editorul scria că apariția acestora arată că s-au prăbușit zidurile nevăzutei temnițe și stăpâniri care a apăsat geniul românesc, punându-i sub obroc și o nume și opere. După legea 217 din 2015, au reapărut mai limpede ca niciodată zidurile nevăzutei temnițe, despre care unii s-au grăbit să creadă că s-ar fi prăbușit împreună cu cortina sovietică de fier. Doar fostul deținut politic Ion Varlam a văzut și a argumentat foarte convingător supraviețuirea pseudo-României dinainte de 1990, în care puterea politică a rămas tot pe mâna mercenarilor ocupantului sovietic. Și Monica Lovinescu spera, după 1990, că literatura românească va reînvia numai recuperând ce a fost tăcut și interzis în ultima jumătate de veac. Ceea ce, din păcate, nu avea să se întâmple, fiind perpetuată duplicitatea dinainte de 1990, când torționarii minții și ai sufletelor aveau grijă ca scrierile lui Mircea Eliade cel mai mare istoric al religiilor din secolul 20 să fie îndepărtate din enumerarea reperelor bibliografice. Asta ca să nu amintim și de cenzurarea apariției prin librăria cărților lui Mircea Eliade, tipărite și nedifuzate sau mereu scoase din planurile editoriale. Înainte de 1990, în timp ce scritorii ruși erau tipăriți în serii de opere complete, în condiții ireproșabile, scritorii români, care scăpaseră de interdicția totală, nu s-au bucurat decât de opere alese, cenzurate și trunchiate în ediții sărăcăcioase pe hârtie de ziar, cum observa Marin Nițescu în subzodia proletcultismului, 1995. Nici Biblioteca Academiei Republicii Socialiste Române nu acceptase arhiva din tinerețe a lui Eliade, ajunsă în final să fie vândută de particulari. În toamna anului 1978, Sorina Alexandrescu încă mai spera că va putea realiza Biblioteca Mircei Iliade, din biblioteca rămasă la București, circa 4.500 de titluri. Vezi volumul Mircea Eliade în Arhiva Securității, București 2008. Într-o scrisoare din anul când fusese ales dr. Honoris Causa la Sorbona, Mircea Eliade îi comunica lui Noica dorința de a dona Academiei Arhiva sa din țară Donație refuzată de ideologii comuniști din structurile de vârf, care aveau să refuze în 1984, și donația făcută prin Mircea Malița, plasată de silă de milă în Biblioteca Centrală Universitară, probabil acolo arsă în timpul evenimentelor din decembrie 1989 cu arhiva din București s-a putut în schimb folosi una din strategiile securiste de recuperare a exilaților prin scrierile de tinereții. Ceea ce se întâmpla exact la vremea când, ca să tipărească al doilea volum din istoria credințelor, oficialitățile securiste tot așteptau să moară Marele Savant, căria, în 18 decembrie 1985, se pare că Adriana Berger îi incendiase arhiva de la Chicago. În toamna ultimului an în care renumitul savant a ajuns la Paris, curierul Handoka i-a mânat discret scrisoarea neoficială și mult întârziată în care directorul Bibliotecii Centrale Universitare îi mulțumea academicianului Mirce Eliade pentru donația făcută cu un an în urmă. După rotirea cadrelor din decembrie 1989, cititorii lui Mirce Eliade au aflat că și el ar fi fost condamnat pentru infracțiuni politice, cum apărea scris în 1996 în Cartea alba a securității despre filozoful Noica, închis șase ani pentru citire și difuzare de texte interzise. Mai precis, pentru că a vrut să publice în 1957 un volum despre Hegel, dând manuscrisul turnătorului Zigu Orenstein Ornea, care l-a dat pe ascuns Securității. Când securitatea dădea tonul maculaturii prolet cultiste, universitarul Pavel Apostol, alias Paul Erdăș, alias Sursa Șerban, scria în volumul Iluzia Evadării din 1958 despre iraționalismul și misticismul lui Mircea Eliade, considerat drept apologet al huliganismului, de acest turnător implicat în arestarea lui Constantin Noica, pe 11 decembrie 1958. Chiar în 2015, ștampilările la modă în anii prolet culturii au fost puse la lucru de Institutul Cultural Român din Spania, cu prilejul centenarului naștere lui Vintilă Horia, Primul scriitor nefrancez premiat cu cea mai înaltă distincție a literilor francezi. Scriind despre originea și evoluția totalitarismului, Ion Varlam evidenția faptul că Revoluția franceză ar fi fost cea care a inventat teroarea ideologică. Citat: Orice persoană suspecte a nu gândi conform dogmelor iacobine, era trimisă la ghilotină, încheia citatul. Într-o deplină continuitate a ordinii oficiale abolite în 1990, însă-și vinovăția lui Mircea Iliade, care a consemnat în jurnalul portughez pe 2 iulie 1941, date privitoare la masacre, deportări, violuri, totalizând pe durata unui singur an 400.000 de victime printre românii din Basarabia și Bucovina de Nord, provincii contropite în 1940 de Stalin, în bună înțelegere cu Hitler, a fost pedepsită de Humanitas. În a doua ediție, cea din 2010, a jurnalului ținut în Portugalia de Iliade, între 1941 și 1945, editura Humanitas a cenzurat ca anii 50 toate informațiile istorice notate de Mirceriade pe 2 iulie 1941 despre masacre aruncând o lumină neconvenabilă asupra regimului comunist cu tremurătoarele date, cenzurate de repotezată editură politică a Partidului Comunist, se mai regăsesc printre amintirea de basarabenilor foști deținuți politic în Republica Populară Română. Citat Am regăsit în 1941 Basarabia românească ruinată, pustită și îndoliată, cu populația decimată prin executări și deportări, am găsit ruine încă fumegânde, pretutinde în morminte, 300.000 de mii de case goale a celor deportați, văduve, orfani, lacrimi, durere. Încheia citatul, preot Vasile Țepordei, amintir din Gulag, la reeditarea jurnalului portughez, Mircea Eliade a fost cenzurat de editura Humanitas ca pe vremea comunismului de la 30 iunie 1941, trecându-se în zbor de cenzori rutinați la 20 iulie 1941. Vezi Mircea Eliade, jurnalul Portughez, București 2010. Durerea criptocomuniștilor, cu orizontul lor intelectual mutilat de învățământul ideologic obligatoriu până în decembrie 1989, a fost că Mircea Eliade, Cioran, Noica și ceilalți s-au născut, cum spunea fostul deținut politic Ion Negoițescu despre academicianul Mircea Eliade la radio Europa Liberă, sub auspicii favorabile Formându-se și confirmându-și mai întâi vocația într-o Românie liberă, prosperă și contemporană intelectual cu Europa, căreia prin civilizație și istorie îi aparținau atunci pe deplin. După 23 august 1944, conform principiului de bază a injustiției comuniste, Legea penală a pedepsit retroactiv fapte care la data săvârșirilor nu erau considerate ca infracțiuni. În 10 ianuarie 1945, directorul ziarelor Adevărul și Dimineața scria că principiul neretroactivității nu trebuie luat în seamă fiind o ficțiune juridică. Cenzurate înainte de 1989 de nomenclatura parazitară a servită intereselor sovietice, vezi Șerban Papa Costea, crima regimului comunist, scrierile lui Mircea Eliade au pătruns în librăriile românești abia după căderea comunismului. În comunism, Chiar după timida acceptarea scrierilor literare a lui Mirce Eliade, puse pe piață pe hârtie de cea mai proastă calitate și însoțite de indicația unei anume grile de lectură detaliate în prefețe și posfețe, lipsa de bunăvoință a cenzorilor cu putere de decizie, s-a făcut simțită prin interceptarea și confiscarea volumelor trimise prin poștă de Mircea Eliade din SUA și neajunse la destinația lor din Republica Socialistă România. Multe din titlurile cărților trimise de Marele Savan și confiscate de securitate prin intermediul oficiilor poștale apar în gândirea interzisă, scrieri cenzurate, România 1945-1989 București 2000 Coordonat de fostul deținut politic Paul Caravia arestat între 1956 și 1962 Din nefericire inerția lipsei de bunăvoință față de Mircea Eliade Manifestată de puternice zile din tabăra comuniștilor internaționaliști, grupați după 1990 în jurul stalinistului Silviu Brucan, a putut fi percepută chiar dincolo de avantajele bănești pe care le-a adus publicarea academicianului Eliade, fiindcă nici după trei decenii nu s-a ajuns la tipărirea operilor complete ale lui Mircea Eliade. Chiar și ineditele, cum a fost manuscrisul jurnalului portughez, i-au fost publicate cu mare întârziere față de publicarea acestora în Occident. Cel mai important volum, traducerea spaniolă a jurnalului portughez, a apărut în 2001, urmată de traducerea englezească. Deși oferit lui de traducătorul spaniol încă din 2001, originalul românesc a apărut cu cuva în 2006, cu mulțime de greșeli și cu cenzurarea însemnării din 18 septembrie 1945. Citat La Lechion a destruido a toda la generación ial ievado a, -a fracaso a todo lo schetuvieron contacto con Elia, siquiera fuera esporadicamente. Cum am arătat deja, ediția a doua apărută la Humanitas în 2010 a fost încă și mai incompletă față de ediția spaniolă din 2001 și față de prima ediție românească din 2006, lipsită fiind de pagina scrisă în 2 iulie 1941, unde Mircea Eliade enumerase ororile și crimele regimului comunist sovietic din timpul ocupației de un an a Basarabii și Bucovinei de Nord. Rabinul Dr. David Șafran notase că în România comunistă evreii dădeau lecții politice poporului român comentând și macin, epoca 1920-1948. Memorabilă rămâne și topirea în anul de grație 1991 a volumului „Meșteru Manole, antologie de texte eliadești pe teme etnologice realizate de profesor emerit Petru Ursache. Din inițiativa soților Ursache, a apărut în 1993 volumul Eliadesc, Arta de a muri, împlinind, ca să spunem așa, dorința exprimată de filozoful religilor de a tipări într-un volum articolele scrise pe tema mitologiei morții. În ce privește proiectul României în eternitate, acesta a avut un destin ceva mai sinuos, fiind instrumentalizat diferit de comuniștii ziși naționaliști și de comuniștii numiți internaționaliști. După cele tipărite în Cartea albă a securității din 1996 și cele scrise de Marin Nițescu în volumul lui Desertar, intitulat Subzodia proletcultismului, apărut în 1995, Internaționaliștii ar fi deținut pozițiile cheie încă din timpul primei secții de critică din cadrul nou-înființatei Uniunea Scriitorilor, în 25 martie 1949: secție formată din Ion Vicner, Paul Georgescu, Vicu Mândra, Nestor Ignat, Geo Dumitrescu, Mihail Cosma. Silvian Iosifescu și Crohoman Istoricul literar Marian Popa, stabilit în Germania după lectoratul de la Kiel, scria că, citat, tabăra internaționalistă se bazează pe evrei, pe foști prolet cultiști și tineri cultivați de ei. Această grupare, având posibilitatea de a amplifica punctul de vedere și interesele cele mai concrete, și mai mărunte prin mediile ziaristice și electronice occidentale. Încheia citatul. Alcătuirea unei antologii de texte legionare și despre românism le-a părut celor din tabăra internaționaliștilor cu atât mai stridigentă cu cât Mircea Eliade îi precizase lui Șolem că el n-a scris texte legionare. Acest universitar mai în vârstă decât Mircea Iliade îl elogiase în 1967 în volumul de 460 de pagine apărute la Londra, "Myth and Symbol" studies in honor of Mircea Iliade, volum citat în 1979 de Romulus Vulcănescu în dicționarul de etnologie. Desigur, al eticheta pe Eliade ca fascist cu tot din adinsul, a fost ceva curent în scrierile proletpultiștilor și mai apoi în textele adoratorilor lui Zigu Orne. Dar anii de după 1990 au adus o notate neașteptată. Înverzirea lui Eliade a devenit bruscă ambiguă. Ambiguitatea transpare limpede din entuziasme editorii nemțești de dreapta. Bucura s a publicat traducerea biografiei alcătuită de Florin Zurcanu, Mircea Eliade der Philosoph des Heiligen Oder im Gefegnis der Geschichte, aine biografii, editura Antaios 2006. Odată cu publicarea traducerii germane, cum vedem, titlul a fost sporit adăugându-se Eliade ca filozof al Sacralității. Prin noua sa înfățișare, prizonierat în istorie, instrumentalizat politic în viziune criptocomunistă de Florin Țurcanu, în cartea sa din 2003, publicată în 2005 de fosta editură politică a Partidului Comunist, Apare ușor cărmit către o accepțiune ținând de mistica platonică din mitul peșterii, unde se vorbește de prizonieratul părții divine a sufletului în trup. Cu asemenea, adaos, care i-ar fi scandalizat aici pe cenzorii în permanentă alertă față de pericolul misticist, titlul german al cărții. Nu îl înfățișează pe Iliade ca simplu prizonier al istoriei, victimă a teroarei acesteia. Nici tipărirea textelor în ghilimele legionare la editura Dacia, într-o colecție coordonată de romancierul Radu Mareș, trecut și ca redactor al cărții, și nici anunțarea apariției ca eveniment editorial senzațional de către Sorin Alexandrescu, nu sunt lipsite de ambiguitate. E suficient să ne gândim că Radu Mareș, în calitate de director al editurii Dacia, nu s-ar fi compromis cu rândurile confuze și răuvoitoare înșirate de Alexandra Leniel Lavastin despre Noica, a cărui gândire filozofică i-a fost imposibil de urmărit. Rapida traducere a comunistei, acceptată cu greu de bunicul Leniel Lavastin, prieten cu Mircea Eliade, a putut apărea unora de a criptocomunismului, fost editor politice a Partidului Comunist. Cu o ambiguitate în adins accentuată, Papuca a scris despre Mircea Eliade, care, în opinia sa, a fost și nu a fost legionar. La București, deja în 1990, a apăruse o antologie în două volume cu articole anticomuniste și cu o selecție din publicistica interbelică a lui Mircea Eliade, intitulată Profetism românesc. În ea era exaltat românismul, apăsând pedala patriotismului eliadesc, spre ajunge să consoneze oarecum cu naționalismul cea ușis dinainte de 1989. Al doilea volum are chiar subtitlul România în Eternitate, editura Roza Vânturilor București 1990. Acest text s-a putut apoi citi în volumul Mircea Eliade, texte legionare și despre românism. în napoca 2001 unde se regăsesc groșase articole iliadești, selectate în 1994, pentru volumul Radu Florian și Colectiv, Ideea care ucide. În volumul din 1994, nu este vorba de ideea comunistă, care a dus la ucideri comuniste atingând nivele astronomice, fiindcă foștii ideologi ai totalitarismului comunist se feresc ca de foc să amintească de milioanele de victime ale ideii comuniste. Ei se fac a nu fi aflat de cele aproximativ 300 de temnițe politice cu care ocupantul sovietic a împânzit teritoriul României, fără sediile de anchete ale Ministerului de Interne, condus de Teohari Georgescu și apoi de Alexandru Drăghici, care după 1990 a fugit la Budapesta. Solzhenitsyn, născut în 1918, avansase un număr de victime ale comunismului sovietic de 65 de milioane de oameni. Gorbachev l a micșorat la 40, în timp ce Curtoa, coordonatorul Cărții Negre, mărturiseau în următoarele. Vână imaginei pe ale travai așarnei Chimacutei, même les 20 millions, pour le faire accepte par mes collaborateurs, tous comme moi anciens admirateurs de l'URSS. La vremea când era atașat cultural la legația României din Portugalia, Mirce Eliade a că, față de ceilalți asasini politici, comuniștii, asasinii roșii, operează la scară mare, de la milioane în sus. Citat: Când îmi închipui cum vor pieri elitele românești, cum se vor suprima personalitățile, cum se vor desărea sute de mii, poate milioane de români ca să piară ghimpele român din marea comunitate slavă, mă apucă un fel de disperare, nota Mircea Eliade pe 9 martie 1944 în jurnalul portughez. Deși interesate în felul lor propriu de românismul lui Eliade, nici una din cele două foste orientări comuniste, una internaționalistă și alta naționalistă, oarecum perpetuate după 1990 prin aceleași condee, se pare că n-a apreciat articolul scris de Mircea Eliade în 1984, teroarea istoriei și destinul românesc. Pentru că foștii comuniști din ambele tabere nu percepuseră teroarea istoriei de care scria Eliade. Almitter, n-am fi auzit niciodată de ei. Filozoful Mircea Vulcănescu, devenit martir al temnițelor comuniste, atunci când a scris că nu crede în politică pentru că nu dorește fericirea lumii cu deasila, a adăugat, nu vreau omul abstract, umanitatea, ci omenia. La fel gândea și prietenul său Mircea Eliade când scria că umanismul marxist justifică păcatul omului decăzut și îi validează resentimentele.